till Skarps provtelefon. Säg något efter tonen. Efter tio sekunder kommer det du sagt att spelas upp. Om du då hör din egen röst så fungerar allt som det ska. Ja men det låter lite bättre då. Nu pratar så här. Nu har jag sett den på tre grenar här på den här till mikrofonen som är fast på det här. Det sitter ganska nära i munnen. Okej förlåt dig. Det är för, för högt eller för lågt? Ja, men det låter lite bättre då när du pratar så här. Nu har satt den på tre grenar här bakom den här mikrofonen som är det här. Det sitter ganska nära munnen. Verkligen förlåt det är för, för högt och för Om du hörde din egen röst så fungerar allt som det ska. Om du inte hörde din egen röst, kontrollera att du har kopplat in din mikrofon korrekt. Du kan även kontrollera Skypes ljudinställningar. Mer hjälp hittar du på skype.com. Tack för att du ringde till Skypes provtelefon.